Hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qoxmağa nəsiyyət edirəm. Bugünkü mövzumuz sadiq dostlar barədədir. Onlar barədə uza Allah Az-Zuhruh Suresinin 67-ci ayəsində belə buyurur. Əl-əxilləu yəvməyithin ba'duhum liba'din adu illəl-müttəqin Qiyamət günü müttəqilərdən başqa bütün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcəklər. Ayədən aydın başa düşülür ki, məhz Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinən sadiq dostlar bir yerdə həşr olunacaq. Bu dünyada Allahın rizasını qazanmaq üçün dost olduqları kimi qiyamət günü də Allahın rizasını qazanaraq ələlə verib cənnətə daxil olacaqlar. Hanı o sadiq dostlar? Belə dostlar, məhz sadiqliklərinə görə sadiq dost adlanmışlar. Hanı sadiqlik, hanı sadiqlər, hanı sadiqlərin dövrü? Hərçənd belə dostların sayı azalıb, lakin nə qədər azalsa da, belələri həmişə olub, indi də var. Sadəcə onları tapmaq lazımdır. Hanı Allahın rizasını qazanmaq üçün səmimi qəlbdən qardaşını sevən dost. O kimsə ki, dostunun başına bir müsübət gəldikdə bundan təsirlənir. Hətta onun istirab çəkdiyi qədər istirab çəkir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin vəsf etdiyi kimi, müəminlər bir bədən kimidirlər. Bədənin bir yeri ağrıdıqda digər bədən üzvləri də bundan əziyyət çəkir. Məhz təqva üzərində qurulan dostluq əsil dostluq sayılır. Məhz belə dostlar qiyamət günü uğur qazanacaq və əbədi saadətə qovuşacaqlar. Üzərində dostluq qurulacaq ilk təməl Allah sevgisi olmalıdır. Kim Allah rizası üçün sevər, Allah rizası nifrət edərsə, imanını kamilləşdirmiş olar. Özünü müəmin hesab edən hər kəsin başqalarını sevməsi, onlara ehtiram göstərməsi, onlara yaxşılıq etməsi məhz Allahın rizasını qazanmaq üçün olmalıdır. Biləsiniz, hər kəs sevdiyi kimsə ilə birlikdə həşr olunacaq. Odur ki, dost seçimində diqqətli olun. Əgər qəlbiniz Allaha bağlı olarsa, Allahın dostlarından başqasını sevməyəcəksiniz. Birisinin Allaha və onun rəsulunu s.a.v. layiqincə itaat etdiyini, sözü ilə əməlinin düz gəldiyini görəndə onu Allah üçün sevəcək, onun kasıb olduğunun heç bir vəzifə və pul-para sahibi olmadığının fərqinə varmayacaqsınız yadınızda saxlayan, Allah rizası üçün olmayan hər bir əməl, o cümlədən də Allah üçün olmayan dostluq fanidir. Fani dünya maraqları xatirinə dostluq edən kimsə, ahirət günü dünya həyatının fani olduğunu dərk edəcəy və deyəcək, Yə əleytəni, ittəxəttü mə ərrəsulü Yə vəylətə, ləyitəni ləm əttaxid fülənən xalilə, ləqəd ədəlləni anir zikri bə'də idcəəni. Kəşşi mən Rasulullahın yolunu tübqədəydim. Vay halıma! Kəşşi fülən kəsdə dost olmayaydım. Çünki Qur'an mənə çatdıqdan sonra o mən ondan uzaqlaşdırdı fani dünya xatirinə dostluq edənlərin, dostluğunun boş şey olduğunu bilmək istəyirsinizsə, vəzifədən kənarlaşdırılmış bir kimsənin vaxtı ilə yanında olan dostlarının halına baxın. O dostlar ki, maraq xatirini onun üzünə təbəssüm edirdilər. Maraqlar bitdikdə isə ondan üzv sevirdilər. Qiyamət günü artıq heç bir maraq qalmadığından, o dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcək, hətta bir-birlərini lənətləyəcəklər. Üzərində dostluq quracağımız növbəzi təməl Allah Rəsulunun s.ə.v.in sünnəsidir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v.in öyrətdiyi tərzdə üstəlik, onun sahabələrinin biri-biri ilə dostluq etdiyi kimi dostluq etmək. Əks təqdirdə Qurulmuş dostluğun heç bir faydası olmayacaq. Peyğəmbər s.a.v. belələrini xəbərdar edib demişdir. Kim bizim dinimizə zidd olan bir əməl edərsə, bu əməl rədd edilər. Üzərində dostluq quracağımız növbəti təməl dost seçimidir. Mömin adam özünə elə dost seçməlidir ki, qiyamət günü bu seçiminə görə peşman olmasın. Allah Subhanahu wa Taala doğru düzgün dost seçənləri Qurani-Kərimdə belə vəsf edir. La tecid qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yuwadduna man hadda Allah wa və axirət gününə iman gətirən ilə bir toplum tapa bilməzsən ki, onlar Allah'a və onun resuluna düşmən olanlarla dostlar etsinlər. Qardaşlar, özünüzə elə dostlar seçin ki, onlar sizin malınızı, vaxtınızı və ömrünüzü puç eləməsinlər. Elə dost seçin ki, sözündə və əməlində düz olsun, əhdinə vəfa qılsın, əmanətə xəyanət etməsin. Məsəl var, deyərlər, Qulubul əhrar, quburul əsrar, Nəcib adamların qəlbləri sirlərin gömüldüyü qəbirlərdir. Odur ki, müminlərdən özünüzə dost seçəndə, baxın, vəfalı, nəzib, mərd və düz danışan adam olsun. O dost ki, onunla dostluq etdikdə özünü xoşbəxt hesab edəsən, sənin sirrini heç kəsə deməsin, eybini açmasın, səni təhkil etməsin və sənə daim gözəl nəsiyyətlər eləsin. Sənin yaxşı naliyyət əldə etdiyini görəndə sevinsin və Allahdan sənin üçün daha çox xeyir diləsin. Büdürədiyini gördükdə isə sənin qədər kədərlənsin, sənə təsəlli versin və Allahdan sənə kömək diləsin. Elə bir dost ki, sıxıntı anında sənin yanında olsun, sənə yardım etsin və sənin üçün özünə istədiyindən də artığını istəsin. Budur ki, qardaşlıq və sadiqlik xususunda sahabelər məsəl çəkilmişlər. Vuyfirun ala enfusihim və law kana Onlar özləri ehtiyacisində olsalar belə mömin qardaş bazılarını özlərindən üstün tutdular. Sahabələrdən birinə bir qab yeməy gətirildikdə o bunu daha çox ehtiyacı olan dostuna göndərərmiş. Bəzən isə bu yemək bir neçə sahabənin əlindən keçib, sonda daha çox ehtiyacı olana qismət olarmış. Bu mövzuda ravayət edilmiş, ən təsirli hadisələrdən birini xəbər verən sahabə deyir ki, döyüşlərin birində əmim ölümcül yaralandı və məndən su istədi tez yedib su tapıb gətirdim. Suyu içmək istədikdə, baxdı ki, yaxınlığındakı ağır yaralanmış dostu da su istəyir. Odur ki, mənə suyu aparıb ona verməyi buyurdu. O da bu suyu içmək istəyəndə, yanındakı yarallardan birinin su istədiyini gördü və məndən bu suyu ona verməyimi xaç etdi. Mən suyu onun yanına apardıqda, o da əvvəlki dostları tək, bu suyu daha ehtiyaclı olana verməyi məsləhət bildi. Nəhayət, sonuncusunun yanına gəlib çatdıqda, gördüm ki, artıq o vəfat edib. Sonra qayıtdım ki, bu suyu əvvəlki yaralılara verim. Baxdım ki, üçü də artıq vəfat edib. Dəqiqət edin, qardaşlar. Bu sadiq dostlar həyatda ikən bir-birinə necə sadiq olmuşdurlarsa, son nəfəslərində də Allah onları bir-birinə sadiq qalmağa müvəffəq etdi. Sahabələrin qardaşlığı belə idi. Hanı belə qardaşlar? Elə buna görə də uca Allah onları tərifləmiş, bu tərifi qiyamətə deyək oxunacaq Quranda zikr etmişdir. Gəlin o tərif olunanlardan birini turcüman quran Qur'anın tərcümətçisi ləqəbi ilə tanınmış səhabəni Abdullah İbn Abbas radiyallahu anhömə misal çəkəyik. Rəvayət edilir ki Abdullah İbn Abbas radiyallahu anhömə demişdir. Dörd sınıf insan var ki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 Kimdir o? İbn Abbas radiyallahu anhma dedi. O adam ki, başına bir iş gəlmiş, sonra bütün gecəni o çətin vəziyyətdən çıxmaq üçün kimə müraciət edəcəyi barədə düşünmüş, sonra da məhz məni bu sıxıntını aradan qaldıracağıma layiq bilmiş və kömək üçün mənə müraciət etmişdir. Qardaşlar, İbn-Əbbas radiyallahu anhımının möminləri olan sevgisinə bir baxın. Görün, mömin qardaşının xidmətində durmağı özü üçün nə dərəcədə fəzilətli bir əməl hesab edir. Yaxşılıq edən özüdür. Lakin, özünün savab qazanmasına səbəb olan adamın elədiyinin əzrini yalnız Allahdan umur. Hanı belə dostlar, belə qardaşlar. Bu nəsiyyətimizə qüçsü bir hədisdə son verək. Həmin hədisdə Uca Allah buyurur, Mənim xatirmə biri-birini sevənlərə mənim sevgim vacib oldu. Mənim xatirmə biri-biri ilə əlaqə saxlayanlara mənim sevgim vacib oldu. Mənim xatirmə biri-birini nəsiyyət edənlərə mənim sevgim vacib oldu. Mənim xatirmə biri-birini ziyarət edənlərə mənim sevgim vacib oldu. Mənim xatirmə bir-birinə yaxşılıq edənlərə mənim sevgim vacib oldu. Mənim xatirmə bir-birini sevənlər qiyamət günü nurdan olan minbərlər üzərində duracaqlar. Peyğəmbərlər, səddiqlər və şəhidlər onlara belə bir məqamda olduqlarına görə qipdə edəcəklər. Allahdan istəyimiz budur ki, bizi Allah xatirinə bir-birini sevən, Allah xatirinə biri-biri ilə əlaqə saxlayan, Allah xatirinə bir-birinə nəsət edən, Allah xatirinə biri-birini ziyarət edən və Allah xatirinə biri-birinə yaxşılıq edən qullarından etsin və bizi öz dostlarının zərgəsinə daxil etsin. Allahım, xeyrxalqlıq etməyi, pis əməllərdən çəkinməyi, kasıbları sevməyi, bizi bağışlamağını, bizə rəhm etməyini Və hər hansı qövmə bəla göndərmək istədikdə, bəla bizə toxunmazdan əvvəl canımızı almağını səndən diləyirik. Sənin məhəbbətini və səni sevənlərin məhəbbətini qazanmağımızı, sənin məhəbbətinə yaxınlaşdıracaq hər bir əməli sevməyimizi səndən diləyirik. Ey Rəbbimiz, bizə hikmət ver və bizi əməli salihlərə qoğuşdur. Sonra gələnlər arasında həm həmişə yad edilək deyə, bizə yaxşı ad qismət elə. Bizi Firdoğus bağının varislərindən edin. Ey Rəbbimiz, bizə həm bizim özümüzə, həm də valideynlərimizə əta etdiyin neymətlərə şükür etmək və sənin razı qalacağın yaxşı əməli yerinə yetirmək üçün ilham ver və bizi öz mərhəmətinlə əməli salih qullarına qoğuşdur. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik